radimo su na Ako u bojernim stanama vidjet da su ti ljudi bolji od nas puno. Tako da, uporađivanje jedne grupacije sa drugom, jednim periodom sa drugim, nimaš pohvalno. Mi smo govorili, istorijski gledamo kako je došao do tih perioda razvoja. Međutim, vrijeme slaba, vrijeme tavljena je vrijeme za koje je poslanik sa srbem potvrdio hadisno da je to ispravna generacije. Da su, da su najbolje generacije, kaj je u kulom karmi, luna, to maledina je luna, najbolja generacija, najbolje stojeće moje, zatim oni koji pa oni koji slijede. Znači, poslanik sam sred nema jednu garanciju da su so oni najbolji. Ovi koji zelošli poslije njih, bili su so slabiji od njih i u su na njih su so stagnirani. Ali ne znači to da u tom periodu nije bilo veliki slanči ženjaka jeste, u tom periodu, jeste bilo velike islamčke jednaka. Međutim, ako ih uporedimo sa periodom tabina, vidjet ćemo da je njihovo neznatan, gotovo neznatan. Zato sam kadao da je taj period stagniranja u fiksnoj nauci. Iako, postoji neke svijetle tačke i u tom periodu, kao što su imamen Zehebi, imamen Ukethir, imamen Utejmije, i nadalje poznati islamski činovaci, prijedurno 5-ovog stoljeća kao što su ih na bazi za bali i ostalih. Na vlađu ga štano naglade prata. Imamo jednu primjerbu. E, namirno ću pročitati naglast, a to je da, trebamo, da treba prati malo kolako da priča, da bi mogli oni koji pižu, da zapisnu. Sad ja vas pitam, ima neko nešto da treba da se ponovi, od ovoga što je brat izložio, nije problem ako k'o da ponoviće. Je li ima nešto posebno da treba ponovići? Posebno ovaj koji je napisao. Ako treba da bolinu, nema problema, ponoviće. A ako boga da nije problem, bit će snimljen ovo na, na CID, pa uopće na kraju kursa snesnim imam. Dobro slušitam. Evo, znači, jedno pitanje za vas, da ju malo kako se sluša. Hoće nam spomenuti četiri mjesda koji je brat nabrojao i koji su njihovi osnivači ili temeljači. Ovako usmeno malo sam za tvoj bez ideja. Da je ide u šaku od neko da za pamti. Chcieli da je znao, odranije nemam problemu. Samo kratko, samo kratko, ništa. Samo imena i koja osnovi? Marki, i Čestovana. Kako? Konovo? Hanefi, Marki, Šafijer i Čestovana. Nije istravan, čak fajni četvrta, i ovaj prvi nije baš imen Hanevcija, nemlime Hanevcijski, Dobro, dobro, pokušaj, idemo dađi. Evo, zloto. i Hanevcijski. Šafijski, drvý, drugý? Rekos, On zah, šafijski, treći i Hanevcijski. Manevcijski, šafijski, treći. Treći je šafijski. Evo, sad je ne? Ne, Rekos, hananevcijski. Dobro, Hanevcijski, Manevcijski. E, da. Šafijski. I Hanevci Hangbeliški. Yeah, Hangbeliški. Han Dobro, jeldi iznate to da na bretkojete. Azt ni vrátši. Azt ni vrátši. He is from coming men uprof. Dobro, Pitanje za je divčim osnovim karjov, s tem još nekih izviti. Sredjeće pitanje. Da li postoji hadis u kojem poslanik sallallahu alaihi wa sallamana kaže da zelađenje moga ummeta je Allah-u aminu Hadis, citiran ovako, je dajif hadis, nije predostojan. Nije ga od poznatih e, e, zapopđača hadisa. Zato što ovaj hadis oponira Hadisu koji je vjerodostojan, a to je da je posljednik sasred na povijestuju umetu, tako da ovaj hadis ne može biti spravani. Postoji vjerodostojan hadisu koji posljednik sasred kaže da će za njegu umet različi na višće grupacije. Allah nagradi. Sljedeći, da li se može uzimati jedno mišljenje iz jednog meseba, a drugo mišljenje iz drugog meseba, ili se treba slijediti samo jedan meseba? Zavisi ko slijedi taj meseb. čak znači ako se radi osobi koja je početnik u islamu i koja zna osnove ove vjere, nije poželjno da insan kombinuje, da kaže ovo ću iz ovog meseba, ovo ću zato što sam insan nije dostojan da ocijeni Tije predaje koja je jasnija dokazom, jača. Ako rodamo tako, da li dozvajem nešto iz ovog, nešto iz ovog. Mišljenje mama malika, kada je u pitanju zaključivanje braka, je da svjedoci nisu potrebni. Mišljenje mama je po hanife, kada je u pitanju sklapanje braka, jeste da starate nije potrebno. Ako budemo kombinovali, kako nama čefnije, da kada ćemo dobiti da imamo samo supružnika, Jeli, dvije osobe koje ku jedno drugo mogu da ljuče. Tako da despada drto. Je jeli, ni ni lele nije, nije, nije dozrena. Dakle kombinovanje i uzimanje olahšica iz jednog mrca u drugom nije dozvoljeno. Da insan, ako je početnik, treba da se prihvati mišljenja određenih islamskih pravnika i da se edi, ako mu se ponudi dokaz, da usmi ta dokaz.